Det var ett enkelt litet ord som lockade Sofia och mig till huset i Vallentuna. Ordet var OBS. Vi hade vagt pratat om att flytta utanför stan. Sofia var gravid med vårt första barn och tvårummaren på Kungsholmen i Stockholm kändes plötsligt trång. Att sälja den och köpa en större lägenhet skulle innebära tyngre lån än vad vi klarade av, speciellt med de utgifter som ett barn ändå innebär. Drömmen om landet närde vi inte. Vi är båda innerstadsbarn och skulle gärna ha förblivit det om det inte var för det där med pengarna. Vi lusläste inte fastighetsannonserna men vi nämnde det halvt på skämt för folk och sneglade när vi gick förbi mäklarnas skyltfönster. Jag minns det så väl. Jag hade kommit hem före Sofia en måndags eftermiddag, satt och slöläste i söndagens DN. När klockan blev halv sex och Sofia ännu inte hade kommit hem bläddrade jag igenom brostadsbilagen också. Det var en oansenlig annons, lätt att missa. En tvåplansvilla på 110 kvadratmeter i Vallentuna. Det som först fångade min blick var det fetstilta ordet OBS. Det stod inom parentes efter priset, vilket var nästa anmärkningsvärda sak. 1 100 000 kronor. Uppskattningsvis 40 procent mindre än vad en motsvarande villa brukade kosta i Stockholms ytterområden. Jag tittade noggrannare. Det var en gammal kåk, men nyligen renoverad. Klinkers golvvärme, modernt utrustat kök, stort tomt och nära till kommunikationer. Vad var haken? Troligen någonting som hade att göra med orden efter det där konstiga tillägget. Exakt så här stod det. Parenthes. (Obs: speciella omständigheter) När Sofia kom hem visade jag henne annonsen och vi roade oss med att försöka klura ut vilka omständigheter som kunde vara så speciella. Låg huset in till en kennel eller ett bussgarage? Var hela tomten en sankmark? Fanns det mögel som måste saneras? Skadedjur? Var grannen ett psycho? Bortsett från det där med grannen så var ju allting saker som kunde ha stått i annonsen. Vi kollade upp mäklaren på nätet och hittade fler bilder av huset och tomten. Det var hur fint som helst. Man kunde lätt se ett barn ligga i sin vagn under de där äppelträden, ta sina första steg på den där gräsmattan, klättra i den där björken. Även i nätannonsen hade säljaren bemödat sig om att upprepa sitt OBS speciella omständigheter. Sofia och jag tittade på varandra. Vi sneglade på hennes mage, tredje månaden- och såg oss runt i vår lägenhet, 38 kvadrat. Sen anmälde vi oss till den andra av de visningar som var utannonserade. Sofia och jag hade varit tillsammans i fem år varav tre som gifta. Graviditeten var planerad om en något senkommen. Vi var säkra på varandra och på att det var det här som gällde- vi var båda 27 när vi träffades och vi hade levt igenom det där andra. Vi var färdiga med det. Sofia arbetade som fritidspedagog och jag satt på ekonomiavdelningen på Folksam. Det låter kanske inte så spännande, men så var vi väl inga äventyrliga typer heller. De gemensamma semestrar vi företaget hade gått till billigare all-inclusive-ställen. På fritiden kollade vi på film, spelade tv-spel, helst co-op... Vi hade gett oss fan på att få hundra procent på samtliga banor av Little Big Planet. Både ettan och tvåan. Men det fanns något speciellt med oss hade vi fått höra av våra vänner och ibland blev vi retade för. Att vi var tillsammans så mycket. Att vi uppenbart var så förälskade. På fester vek vi inte gärna från varandras sida. I samtal fyllde vi varandras meningar. Hur vi pratade om den andra när denna inte var närvarande. Hur vi tittade på varandra. Vi hörde ihop. Så var det bara. Vi tyckte om att föreställa oss och samtala om det långa liv vi skulle leva tillsammans. Vi kunde sitta i timtal och berätta barndomsminnen. Komma en promille närmare den där ouppnåeliga, fullständiga förståelsen. Men nu alltså barn och hus. Det var inte utan att vi bävade. Ingen av oss hade den ringaste kompetens på något av områdena. Vi hade båda växt upp som ensam barn i lägenhet. Inget påta i jorden, hugga, ved eller ta hand om småsyskon. Allt måste läras in från grunden. I annonsen stod det till exempel vattenburen, värme, akkumulator, tank. Vi fick slå en stund på nätet för att klura ut vad det innebar. Ved, pellets, olja, elpatron nya ord att svänga sig med. Fast det var knappast troligt att vi skulle få huset. Priset var bara ett utgångspris. Troligen skulle budgivningen få det att stiga till en mer normal nivå dit vi inte kunde följa med. Ändå väntade vi med spänning på den aktuella söndagen. Tolv personer förutom vi själva anslöt till visningen. Två par med ett barn var och tre par utan, men kvinnan i ett av de paren var tydligt gravid. Det var väl den stora tomten som lockade, precis som för oss. Det fanns vare sig kennel eller bussgarage till. Tomten var ingen sankmark och enligt damen från mäklarfirman hade huset inga problem med någon form av levande organismer. Hon fick ett underligt uttryck i ansiktet när hon sa det där sista- Återstod den psykotiska grannen men den farhågan var onödig eftersom närmsta hus låg 200 meter bort. Det hummades och nickades när vi vallades igenom de väldisponerade rummen som fick villan att kännas större än sina 110 kvadrat. Här hade inte rökts eller hållits husdjur sedan renoveringen. Parketter och tapeter var i gott skick, taket såg fint ut och värmepannan i den vitrappade källaren var bara 10 år gammal. Inga fuktskador på grunden. Jag och Sofia hade kollat upp på nätet vilka dolda fel man skulle söka efter och fann inga. Villan var så fin den kunde vara och vi såg dystert på varandra. Inte en chans att den gick för något som låg i närheten av utgångspriset. Avslutningsvis samlade mäklardamen oss alla i vardagsrummet. Stora fönster vette ut mot gräsmattan och en suck undslapp Sofia. Jag förstod henne. Där kunde man ha suttit och sett sin tulting leka på gräsmattan. Okej, okay, sa mäklaren. Nu har ni sett huset och jag antar att ni alla undrar över samma sak. De där speciella omständigheterna som nämns i annonsen mer hummanden och nickanden jo alla undrade över just detta mäklaren gjorde en plågad grimage och fortsatte om det hade ankommit på mig så hade det inte stått så det finns inga speciella omständigheter men husets förra ägare har insisterat på att det ska nämnas ja han vägrade lägga ut det till försäljning såvida jag inte garanterade att jag vid varje visning skulle damen rotade i sin innerficka och fick fram ett ihopvikt papper Läsa upp det här meddelandet som han har skrivit. Mäklaren gav oss en ursäktande blick varpå hon började läsa högt ifrån pappret. Jag kan inte återge den exakta ordalydelsen i den ganska omfattande och röriga berättelsen men den springande punkten var denna. Det fanns någonting i källaren. Huset var 90 år gammalt och hade ursprungligen varit skola för att sedan göras om till lärarbostad. För 30 år sedan hade kommunen sålt huset till den dåvarande läraren och sen hade det haft ett antal olika ägare. Den nuvarande hade på intet sätt blivit informerad om det han själv valt att kalla för husets speciella omständigheter. Han skulle i så fall aldrig ha köpt det själv sågande som sin plikt att informera presumtiva köpare om att någonting fanns i källaren någonting som bara kom ut om nätterna och som inte var ett djur han hade själv aldrig sett det men genom detta tillkännagivande svor han sig fri från ansvar för alla konsekvenser som en bosättning i huset kunde medföra var och en som önskade ignorera hans varning fick då sitt eget kast Mäklaren vek ihop pappret och stoppade tillbaka det i innerfickan. Det var det. Ett av barnen, en flicka på sex år, började gråta och pappan tittade ilsket på mäklaren. Du kunde kanske ha förvarnat om vad det gällde. Jag beklagar verkligen, sa mäklaren, men säljaren insisterade på det att även närvarande barn skulle höra så att de fick så att säga vara med på beslutet. Flickan fortsatte att gråta och det var tydligt vad hennes åsikt i husköpsfrågan skulle bli. Jag såg på Sofia och hon ryckte på axlarna. Ingen av oss hade den ringaste tro på det övernaturliga. Spöken och andar och mylingar och allt vad det heter. Visst fanns det något suggestivt i meddelandet. Och visst hade jag noterat det kraftiga låset på dörren till källartrappan. Men sådana saker fanns ju inte. Den gravida kvinnan frågade Om den här säljaren nu tror så starkt på det här varför har han lagt ut huset i försäljning? För att han behöver pengarna, svarade mäklaren. Men han vill inte ta ansvar som han säger. Det går inte ihop, nej. Men är det kanske någon som vill ta en ny titt på källaren? Paret med den gråtande flickan avvek från visningen och ett av de barnlösa paren sa att de helst avstod. Vi återstående nio troppade efter mäklaren tillbaka ner till källaren. På väg ner undersökte jag dörren. Inga klösmärken i den gubevars, men ett handtag och ett lås som skulle ha passat bättre på en rejäl ytterdörr. Mäklaren tog oss på ännu en guidad tur genom den ovanligt fräsa källaren. Ett par förråden, tvättstuga med väl fungerande maskin och tumlare samt rummet med värmepanna och akkumulatortanken... Ett mindre vedförråd med inkastningslucka. Mäklaren slog ut med armarna mot hela härligheten. «Ja, ni kan ju se själva», sa hon. Återigen ett nickande och ett hummande, men till min glädje kunde jag se att det hade smugit sig in en vaksamhet i delar av gruppen. Blickarna som utbyttes var förstulna, tvekande. Jag kunde inte för mitt liv begripa varför säljaren hade bemödat sig om att skriva det där meddelandet men oavsett syftet så tycktes det haft en viss effekt. Jag hade läst någonstans att mer än hälften av svenskarna tror på spöken. Ställda inför ett aktivt val tycktes procenten var högre än så. Jag tog Sofias hand och kramade den lätt, lutade mig mot henne och viskade "Bu" i hennes öra. Det blev budgivningen då, givetvis Under veckan som följde var jag bunden vid telefonen SMS med det senaste budet SMS till Sofia för att höra vad hon ansåg Samtal med banken för att se vad vi klarade av Jag gick omkring med en ständig ängslan i bröstet Och hade svårt att koncentrera mig på samtalen med försäkringstagare Som hade problem med sina hus Inga spöken eller poltergeister dock De täcktes inte av försäkringen Till slut stod vi trots allt som vinnare det hade stannat på en miljon 350 tusen och av allt att döma var det en god affär. En riktigt god affär förstod jag efter att ha rådgjort med banken och ett par kollegor. Två miljoner hade varit rimligare, sa de. På kvällen firade jag och Sofia med en flaska bubbel och ett rätt vilt älskande. Vi var äventyrare nu, på väg ut i ett okänt liv. Det var fredag och vi kunde kosta på oss att ligga vakna hela natten och smida planer. Vi skålade för det föregivna spöket som hade besparat oss en halv miljon eller så. OBS, skrattade vi. OBS, speciella omständigheter. Vi bävade och vi var lyckliga. Flytten var som flyttar är. Saker packas, transporteras, packas upp igen. Mina föräldrar och Sofias pappa hjälpte till. Framåt eftermiddagen bjöd vi dem på restaurang och då anslöt även Sofias mamma som hade problem med reumatism. Vi blev sittande länge och redogjorde för våra idéer om framtida förbättringar, saker vi kunde komma att behöva hjälp med. Vi skålade för våra föräldrar, för att de levde och fortfarande var tillsammans, för hjälpen med flytten och all deras hjälp överhuvudtaget. De skålade för oss, för vår framtid, vårt barn, vårt hus. Sen skildes vi åt och jag och Sofia tog den gamla Fiaten hem till oss. Till vår villa. Det var väldigt konstigt att säga. En smula ödsligt var det milt sagt. Bara ett fåtal kartonger var upppackade och de möbler vi haft i våran tvåa räckte inte på långa vägar för att fylla de sex rummen i villan. Våra föräldrar hade bidragit med garderober, bord, stolar och mattor som legat undan stuvad i deras fråd, men ändå ekade det när man gick mellan rummen. Vi förskansade oss i soffan i vardagsrummet, kurade ihop oss in till varandra i TV:ns ljuskrets och försökte ta de där sista poängen på en av banorna i Little Big Planet. Vi lyckades. Det kunde ändå inte hjälpas när vi hade gått och lagt oss framåt tvåtiden och Sofia hade somnat låg jag vaken och lyssnade ett nytt hus innebär alltid nya ljud men det var något specifikt jag var på jakt efter då min hörsel sökte genom vandrarummen nej, jag trodde inte på det men jag var nyfiken på om något fanns att uppfatta som skulle kunna förklara den tidigare ägarens vanföreställningar men ingenting hördes efter en stund slappnade jag av ifrån min vaksamhet och började istället ännu en gång gå igenom kalkylen för vårt lån. Våra löner, uppvärmningskostnaden, vad en eventuell räntesänkning skulle innebära och så vidare. Sofia skulle troligen bli erbjuden platsen som föreståndare för det fritids där hon arbetade när tjänsten blev vakant om ett år. Det skulle innebära en kort mammaledighet. Om jag och andra sidan tog ut pappamånader det kom ett ljud från undervåningen Tankarna bröts tvärt och jag lystrade Där kom det igen Vad var det för något? För att inte väcka Sofia satte jag mig försiktigt upp i sängen Och riktade örat mot den halvöppna dörren till sovrummet Ett svagt hasande eller släpande Som om något drogs över ett golv Det kom nerifrån Rädd blev jag inte, men nyfiken. Jag smög på tå ut ur rummet och ställde mig på trappavsatsen och lyssnade neråt. Ljudet hade upphört. Jag stod kvar ett par minuter och väntade, belönades med att få höra något litet som föll omkull. Ljudet var dämpat och tycktes onekligen komma nerifrån källaren. Det kunde vara vad som helst, men troligen möss eller råttor. Jag övervägde att gå ner och se efter men det var söndag och klockan var ställd på halv sju. Jag behövde sova så jag gick och la mig igen. Någon gång under natten väcktes jag av ett nytt ljud som jag uppfattade som metalliskt men jag var osäker på om jag verkligen hade hört det och jag somnade om igen. Det hördes faktiskt något i källaren i natt Sofia och jag satt mitt emot varandra vid köksbordet som var allt för litet för det nya köket Sofia tog ut kavringsskivorna ur brödrosten med ett par ätpinnar för att inte bränna fingrarna och sa hu hu, hu hu Brigottet smälte omedelbart när jag bredde det på den varma brödskivan Jag la på ost, tog en tugga och sa Nej men det kan vara råttor eller möss Jag tänker på böckerna vi ställde där nere Kanske borde vi sätta ut fällor jag vittjar dem inte nej, jag vet Sofia var inte rädd för spöken höjder, mörker eller spindlar däremot var hon rädd för råttor så till den milda grad att hon kallade minsta hasselmus för råtta och fick sån där serietidningspanik om hon fick syn på en ställde sig på en stol och kött ta bort den, ta bort den följdaktligen lovade jag att ta hand om hela saken på min lunchrast samma dag gick jag in på Claes Olsson i gallerian jag fick sätta på ett par mentala skygglappar för att inte bli distraherad. På var och varannan hylla fanns det saker som vi verkligen skulle behöva i det nya huset. Men nu var det råttfällor saken gällde. Det fanns några olika modeller och jag valde de som jag åtminstone hade sett farfar rigga en gång i sommarstugan. Den klassiska. Brävbit, fjäder, metallbygel. Problemet var att det fanns tre storlekar. Jag blev stående ett par minuter och tvekade medan jag gick igenom alternativen. Om det rörde sig om möss skulle de knappast utlösa den största modellen och om den utlöstes skulle den ändå inte träffa över nacken. Var det å andra sidan råttor vi hade att göra med så skulle de nog inte dö av vare sig den minsta eller mellersta modellen bara rassla omkring med fällan fast kring huvudet. Det var ingen behaglig tanke. Till slut valde jag ändå den minsta Jag ville inte att det skulle vara frågor om råttor Och om det nu var det så borde de kunna ta sig ur den lilla fällan Men knappast den mälersta Som om jag visste någonting Ska jag vara helt ärlig så tyckte jag att den största modellen var otäck Jag prövade styrkan i fjädern och konstaterade att den troligen skulle kunna bryta ett finger Om man råkade utlösa den när man satt i ostbiten Så det blev två stycken av den minsta sorten 20 kronor som hittat på kvällen genomsökte jag källaren. Jag hade ringt pappa under dagen och han hade sagt att jag skulle leta efter råttbajs eller musbajs förhoppningsvis, tack, för att se vad djuren rörde sig. Jag hittade ingenting så på ren spekulation satte jag en fälla i ett hörn av förrådet, en annan i pannrummet. Jag blev stående framför värmepannan. Öppnade luckan, undersökte vattenledningarnas virvar med kramar och vred och knappar för att stänga av och sätta på pumpar. Jag kände mig omanlig eftersom jag inte hade den ringaste aning om hur systemet fungerade. Nog visste jag hur man tände en brasa, men aldrig i livet att jag skulle kunna våga göra det. Vad som helst kunde hända. Jag trodde inte att vare sig min eller Sofias pappa visste heller, statsfolk som sagt- Internet var knappast till någon hjälp för att begripa just det här systemet Men det var fortfarande bara september Och vi klarade oss med elvärme Men snart skulle det behöva eldas i pannan Antingen fick jag hyra någon som kunde gå igenom det hela med mig Eller så fick jag sätta min lit till att någon icke-psykotisk granne ville vara behjälplig Några dagar passerade Hela kvällarna gick åt att packa upp och ställa i ordning och vid elva tiden gick inte jag och Sofia till sängs, vi stupade med armarna om varandra. Sömnen var tung och djup och om någonting pågick i källaren hörde jag det lika lite som det hypotetiska trädet som faller i skogen. Det var först på fredagen när jag var nere för att lägga i tvättmaskinen som jag kom ihåg att kontrollera fällorna. Med viss ängslan närmade jag mig hörnet i förrådet där jag hade placerat ut den ena. Antingen hade inget hänt eller så var osten borta utan att fällan smält igen eller så satt där en stackars sönderklämd varelse. Jag hoppades på det första alternativet. Men det var inget era. Fällan var borta. Jag letade runt i förrådet, sökte bakom kartongerna med böcker men fällan stod ingenstans att finna. Jag ransakade mitt minne. Hade jag verkligen ställt en fälla där? Ja, ja, jag var säker. Så vad hade hänt? Okej, låt oss säga att det rörde sig om en råtta. Den hade tagit ostbiten, fått fällan runt nacken och sen sprungit iväg med den. Men var? Kanske ner i en av kartongerna som stod halvöppna? Sanningen att säga började jag känna mig lite illa till mots och jag hade ingen lust att kontrollera. Innan jag lämnade källaren kollade jag fällan i hörnet av pannrummet. Den var orörd och ostbiten hade torkat till en hård klump. Jag lät den vara och gick upp till övervåningen där Sofia hade ställt fram lite kex och ost, en flaska vin för att fira arbetsveckans slut. När vi hade gått till sängs älskade vi. Huden över Sofias mage hade börjat spännas ut och det var inte utan att jag tänkte på att det låg ett minimalt foster där inne att jag var inne och snuskade i dess livsutrymme. Det förtog en del av känslan och jag insåg att jag skulle bli tvungen att vänja mig om de kommande månaderna skulle bli uthärdliga. Sofia somnade snabbt efter att vi hade legat och gosat en stund efteråt. Det gick runt i huvudet på mig och jag kunde inte somna. En flaska till hade öppnats och det var mest jag som hade druckit av den. Jag fann mig själv ligga och tänka på den där förtorkade ostbiten. När bilden gled samman med en ostbit som jag själv hade stoppat i munnen tidigare på kvällen blev jag lite lätt mående. Sen kom fostret också, fostret och osten. Det var inte bra att dricka för mycket vin. Ett ljud hördes nerifrån och jag tog det till ursäkt för att stiga upp och lämna sovrummet som börjat kännas kvalmigt. Jag smög ut på trappavsatsen och lutade mig mot räcket. Det rådde inget tvivel. Någonting rörde sig ner i källaren. Någonting större än en mus. Jag lyssnade noga och det var svårt att sätta fingret på exakt vad det var. Långsamheten, friktionsytan eller tyngden. Men det lät som om det även var större än en råtta. Snarare en räv eller en grävling. Men hur kunde ett så stort djur ha tagit sig in? Det fanns ingen anledning att dölja det uppenbara. Det kändes lite otäckt. Bara att veta att en annan och osedd levande varelse befann sig i vårt hus och gick runt bland våra saker. Kanske brusningen bidrog, men jag började få precis den typen av bilder som jag inte trott mig själv kapabel att hemsökas av. Jag gick ut i badrummet på övervåningen och sköljde ansiktet med kallt vatten, gnuggade mitt torr med en frottehandduk och återvände till trappavsatsen i akt och mening att bege mig ner i källaren för att kontrollera. På översta trappsteget stannade jag och tog ett djupt andetag. Då hördes en knackning. Det krampade till i halsen och luften stannade i lungorna. Jag stod blickstilla. En knackning till tok tok tok. Jag stod kvar utan att våga andas ut. Det knackade igen. Tre försynta ljud. Intervallen mellan de tre slagen var jämna, men de hade kommit med oregelbundna mellanrum. Alltså inget mekaniskt, inte tvättmaskinen som betedde sig. Dessutom Det tryckte in i huvudet och jag släppte ut luften i en enda flämtning, kramade om räcket. Dessutom var ljudet mycket närmare än tvättmaskinen Det lät som om någon knackade på den låsta dörren till källartrappan Ville bli insläppt Eller utsläppt Jag stod kvar och väntade med bultande hjärta och sur smak i munnen Inget mer hördes Det var mörkt i trappan ner till undervåningen Bara det svaga återskenet från gatlyktorna långt borta fick trappavsatsens konturer att framträda det var så dumt ordnat att det inte fanns någon knapp för att tända trappljuset ifrån övervåningen. Hade det funnits det hade jag kanske gått ner. Nu gjorde jag inte det. Istället gick jag tillbaka till badrummet, drack en halv liter vatten ur kranen och gick till sängs. Ljudet av Sofias lugna andning fick mig att slappna av en smula men hade det kommit en ny knackning vet jag inte vad jag hade gjort. Det var alltså det här som husets förra ägare hade menat. Jag rådbråkade hjärnan och försökte komma på en förklaring. Det var så mycket jag inte visste. Kunde trä bete sig på ett sånt sätt att ljud uppstod? Var det något som var igång i värmesystemet? Någon pump eller relä eller något annat som jag bara kände till namnet? Det dög inte. Den förra ägaren skulle inte ha gått så långt som att skriva det där meddelandet om det hade rört sig om något som hade en enkel förklaring. Det måste vara flera samverkande faktorer- eller ett djur. Ett knackande djur. Ett djur som gjorde något som lät som en knackning. Det dröjde länge innan jag somnade. Hur har det gått med fällorna? Vi satt vid vårt kaffe och våran kavring. Mitt huvud kändes tungt av sömnbrist och bakfylla och jag blev snudd på provocerad av Sofias strålande uppenbarelse. Impulsen att snäsa av henne hejdades dock av kroppsminnet ifrån föregående kvälls älskande och jag sa – är inte så bra, ingenting som har fastnat i alla fall. – Men är det något där då? Har du hört något mer? Jag harklade mig och tog en rejäl klunk kaffe. Dimmorna i skallen lättade. Det var meningslöst att redogöra för nattens upplevelser. Det skulle bara skrämma upp Sofia i onödan eller snarare få henne att häckla mig. Sofia la huvudet på sned och sa Inga monster i källaren alltså. Inga speciella omständigheter. Jag skakade på huvudet och lyckades prestera ett trovärdigt leende. Jag insåg att jag också borde säga något kul. Bolla tillbaka det där gemensamma skämtet. Men inget kom för mig. Sofia rynkade ögonbrynen. –Hur är det? Är du trött? –Ja, jag sov lite dåligt i natt. –Gå upp och lägg dig en stund då. Jag kan fixa tvätten och sådär. Den första delen av hennes replik lät jättebra. Den andra inte. –Jag såg mig runt i köket. Det milda höstljuset som studsade in från trädens skullnande löv, Sofias blonda hår, utslaget över axlarna på hennes vita morgonrock, den ångande kaffekoppen i mina händer– ihop var ju givetvis inbildning eller suggestioner skapade av nattens mörker, vindunster och mitt eget uppjagade tillstånd. Det förstod jag ju nu. Ändå ville jag inte låta Sofia gå ner i källaren ensam. Så jag gjorde en min av att rycka upp mig och sa, nej det är lugnt, tar du köket så tar jag tvätten. Utan att vänta på svar reste jag mig och gick till källardörren och låste upp. Jag sneglade över axeln för att kontrollera att Sofia inte såg mig varpå jag undersökte dörren. Jag hade ju gjort det en gång tidigare fast då mer på skoj under visningen. Nu tittade jag noggrannare. Den vitmålade ytan uppvisade inga som helst tecken på åverkan. Fast vad väntade jag mig? Det var inte som att någonting hade försökt bryta sig in. Bara knackat så försiktigt, så försiktigt. Jag knackade lätt på dörren med ett finger Ljudet lät exakt som det jag hört under natten Och mitt finger avsatte förstås inget spår Föga klokare än innan fortsatte jag ner för trappan Det fanns en spänning i musklerna, en beredskap Beredskap till vad? Det visste jag inte Det var överhuvudtaget mycket jag inte visste i samma känsla av beredskap undersökte jag källaren öppnade dörren till förrådet, tittade omkring och bakom kartongerna Jag kollade panrummet, tvättrummet och högen med ved lyfte undan några vedträn på måfå Min konkreta tanke med inspektionen var att hitta en punkt där något hyfsat stort kunde ta sig in Vedluckan var låst med ett hänglås så det måste vara frågan om en annan passage eller hål eller någonting Men jag hittade ingenting jag rafsade ut tvätten från tumlaren i tvättkorgen och gick tillbaka upp för trappan. När jag låste dörren hörde jag Sofias röst bakom mig. Du, sa hon, måste den där vara låst? Det är så opraktiskt att behöva hålla på med nyckeln varje gång man ska upp och ner. Det är något drag i källaren, sa jag. Det är inte bra om det kommer upp i huset. Fast då räcker det väl om dörren är stängd? Man behöver ju inte låsa. Nej, fast vi har det låst tycker jag. Jag tog tvättkorgen och gick ut i köket. Sofia hade rensat köksbordet efter frukosten och jag la upp tvätten och började vika den i två högar. Sofia ställde sig lutad mot köksbänken och såg på mig. Älskling, sa hon, det är väl inte så att du tror på det där med speciella omständigheter. Att det skulle vara någonting i källaren. Jag visste inte vad jag skulle svara så jag fortsatte att vika tvätten. Jag upplever normalt någonting vakt sensuellt med att hantera kvinnors underkläder, en släng av monne, Men just då var vikandet av Sofias trosor bara en mekanisk rörelse. Hon lämnade köksbänken och ställde sig in till mig, strök mig över ryggen. Gör du det? Tvätten var färdigvikt och mina händer hade ingenstans att ta vägen så jag vek armarna över bröstet och sa... Uppriktigt sagt Och där tog orden slut igen Sofias ögon smalnade Du gör det? Det fanns inte längre någon väg tillbaka Beslutet hade fattats av sig självt Jag sa Jag har hört ljud på, på nätterna Vadå för ljud? Ja, alltså knackningar I källaren? Ja... Sofia studerade mitt ansikte ett par sekunder. Sen sa hon... Du skojar inte med mig. Nej. Okej, okay, eh, men vad kan det vara för något då? Jag vet inte. Och därför vill du ha celladörren låst? Mm, ja. Sofia nickade. Okej, okay, bra. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Troligen någon form av gycklande med min överspändhet. Men det tycktes som att samtalet för Sofias del var avslutat där. Hon tog tvättkorgen under armen för att gå upp och sortera in våra kläder i garderoben. Jag följde efter henne. När vi kom ut i hallen frågade jag Du, du tycker inte det är konstigt att jag är knäpp? Sofia stannade och tittade på den låsta dörren. Nej... Alltså, jag tror ju inte på sånt. Men helt säkert kan man ju inte vara på någonting, eller, eller hur? Och om du tror på det, så... Hon fortsatte upp för trappan och jag kände att viss korrigering var av nöden. När vi hade kommit in i sovrummet satte jag mig på sängen medan Sofia la in kläderna i garderoben. Det är inte det att jag tror på det, sa jag. Det är bara det att... Du har hört ljud. Ja Och du vill vara på den säkra sidan Ja Okej okay. ja. Helt okej, okay. så krångligt är det inte med nyckeln Jag såg på henne Medan hon med varsamma händer La in mina linnen och t-shirtar I prydliga högar Sen sa jag Jag älskar dig Jag älskar dig också sa Sofia och det ryckte till i hennes mungipa Min Ghostbuster den natten låg jag vaken länge och lyssnade med kluvna känslor. Å ena sidan ville jag inte att knackningarna skulle återvända och å andra sidan önskade jag att Sofia skulle få höra dem. Hon skulle troligtvis avfärda alltihopa men då skulle hon åtminstone förstå mig lite bättre. Hennes sätt att bemöta min irrationella oro var kärleksfull och inkännande. Samtidigt ville jag ju att hon skulle inse att jag inte bara hittade på men risken fanns ju att hon blev lika nojig som jag Jag hade vid det här laget kommit fram till att det som på något sätt låtit måste vara vinden att det måste vara vinden som skapade fenomenet en gren som slog mot någonting att ljudet sedan fortplantades genom huset så det lät som om det kom från källardörren det förklarade åtminstone oregelbundenheten i intervallen Ändå låg jag vaken och lyssnade på helspänn inför minsta förändring i husets atmosfär varje antydan till ett ljud men ingenting hördes vare sig den natten eller följande nätter På onsdagen veckan efter gick vi på 16 veckors kontroll Allting såg fint ut och på ultraljudet fick vi se våran lilla eller lille astronaut för första gången Vi avböjde att få kunskap om vilket kön det var Det är lustigt så mycket i vårt samhälle handlar om information, att ha reda på så mycket som möjligt, ha alla fakta. Men på just den punkten väljer föräldrar fortfarande att avstå från ett stycke information som kan ha rätt stor betydelse för deras framtida liv. Jag vet inte varför. I mitt fall tror jag att det var så enkelt som att jag inte ville sabba överraskningen. Den finaste presenten i mitt liv låg och väntade, inslagen i hinnor och hud. Det vore fusk att glänta på förpackningen i förtid. Nå, no. vi firade genom att gå och köpa tapeter Innan ultraljudet hade allting fortfarande känts så abstrakt och osäkert Att vi inte vågade tro att det var på riktigt och att det kunde gå bra Nu vågade vi lita lite mer på det och därför började vi boa så smått Första punkten var vårt sovrum Vi hade redan bestämt hur sovrummet skulle möbleras Var vaggan skulle stå Senare skulle det ju även bli en fråga om att inreda en barnkammare Men så långt hade vi ännu inte modet att sträcka oss Alltså sovrummet. Det var inget fel direkt på de nuvarande ljusblå tapeterna med vita ränder, men de var kalla. Vi ville ha ett varmt sovrum att välkomna vår nykomling till. De ljust brandgula tapeterna som vi köpt var visserligen väl dyra, men herregud, vi skulle ju fira. Kvällen gick åt att tapetsera och det blev snäppet finare än vad vi kunnat föreställa oss rummet som en trygg kokong och när vi gick till sängs den kvällen lät vi ett värmeljus brinna för att få stanna kvar i känslan Det var när jag låg där i den starka doften av tapetklister och genom halvslutna ögon betraktade den svajande ljuslågan som knackningarna hördes igen Utan att väga för och emot viskade jag Sofia, är du vaken? Mm. Hör du? Sofia vände sig i sängen och jag hörde på hennes andning att hon var vaken och att hon lyssnade. Jag bet mig i tumnagen. Nu när vi hade kommit till den här punkten ville jag tveklöst att det skulle höras igen. Och där kom det. Tok, tock, tock. En svag rysning löpte längs min rygg och jag vred mig runt så jag kunde se på Sofia. Hennes ögon glittrade i skenet från värmeljuset. «Jag hör», sa hon. «Vad tror du att det är?» «Det låter verkligen som en knackning.» «Och...» Sofia gäspade och skakade på huvudet. «Det låter verkligen som det. Jag förstår.» Efter ett par minuter hade hon somnat om igen. Jag låg vaken och lyssnade. Knackningarna hördes igen. Det gick inte längre. Jag var tvungen att gå till roten med problemet om jag inte ville ha en längre period av sömnlöshet redan innan barnet kom till världen. Jag steg upp och drog på mig min morgonrock, gick ut till trappavsatsen. Förklaringen med vindens underliga vägar genom huset höll inte längre när jag väl var på plats. Knackningarna kom omisskännligen från källardörren. Jag såg ner längs den mörka trappan och önskade att jag hade haft ficklampan tillgänglig, men den låg i en kökslåda. Jag övervägde att tända ett ljus och bära det i handen, men avgjorde att det bara skulle göra saken värre, öka suggestionkraften med fladdrande skuggor. Jag var tacksam för att Sofia inte kunde höra mig eftersom jag måste ha utgjort en rätt löjlig figur, där jag stod och darrade vid toppen av trappan med ilningar löpande över nacken, när ännu en knackning hördes.» Omanlig som sagt, en tönt, kan inte sköta pannan, vågar inte tänka på råttor, klarar inte ens av att undersöka ett naturligt fenomen som stör nattsömnen. Nu fick det vara nog. Jag tog trappan i sju dubbelsteg och när jag nådde lysknappen tog jag god tid på mig innan jag tände för att riktigt visa för mig själv att jag inte var rädd tittade mig omkring i den dunkla hallen och såg konturerna av våra jackor som inte alls liknade en mördare som stod och gömde sig i mörkret jag var helt lugn då hördes knackningarna igen tre meter till höger om mig om jag hade haft några kvarvarande tvivel blåstes de omedelbart bort ljudet kom från källardörren jag ryckte till och kastade mig på lysknappen. Ögonblicket efter badade hallen i ljus från plafonden med tre lampor i taket. Allt såg ut som vanligt. Där var våra jackor helt ofarliga, våra skor på hyllan, korgmöbeln med mössor och vantar, garderoben med regnkläder och vinterjackor och så dörren. Inget hördes och dörrens oskyldiga vita yta blinkte i skenet från taklampan. Jag drog ett djupt andetag och tog de få stegen fram till dörren. Jag tvingade mig själv att slappna av i käkmusklerna som höll på att låsas i kramp. öppnade mina händer som hade varit så hårt knutna att det sved i handflatorna där naglarna tryckts in. Andades. Andades. Jag skulle inte skrika om knackningen hördes igen. Jag väntade någon minut innan jag sträckte ut handen för att vida om nyckeln och låsa upp. Då hände det. Min hand blev hängande halvvägs mellan min kropp och dörren. Något lossnade i bröstet och föll ner i magen. Långsamt, liksom prövande, trycktes handtaget ner. När det nådde botten släpptes det tillbaka till utgångsläget med en svag smäll. Sen började det tryckas ner igen. Jag stod paralyserad och stirrade på den blänkande metallbiten som rördes upp och ner, upp och ner. Det var som om min hjärna vägrade att fatta innebörden och jag såg bara just detta, en bit metall som ändrade läge. Jag märkte inte ens att jag långsamt hade backat förrän mina hälar slog emot tröskeln till köksdörren och jag var nära att falla baklänges. Något av mig själv återvände. Tillräckligt för att jag skulle tända kökslampan och slå händerna för munnen utan att för en sekund släppa källardörrens handtag med blicken. Den trycktes ner ännu en gång, släpptes tillbaka. Jag vet inte hur länge jag stod fast frusen i samma position, oförmögen att röra en muskel. Handtaget rörde sig inte mer. Vid någon punkt tog jag mig ur min förlamning och satte mig på en köksstol– Ännu lite senare fick jag fram flaskan med matlagningsvin ur kylen och halsade i med det som fanns kvar. Idéerna om grenar som slog och akustiska fenomen kunde jag nu lämna därhen. Också ett djur. Djur försökte inte öppna dörrar och om de gjorde det skedde det inte så ljudlöst och metodiskt. Bara en enda slutsats återstod om jag ville hålla mig på rätt sida om gränsen mot vansinnet– det fanns en människa i vår källare. Jag satt kvar vid köksbordet tills det började ljusna. Då gick jag och mig igen. Låg vaken med vidöppna ögon tills veckarklockan ringde. Jag sa till Sofia att jag var sjuk och hon kommenterade att jag verkligen inte såg pig ut. Kanske var det bäst att jag stannade hemma från jobbet. Jo, så var det nog. Jag satt med henne medan hon åt frukost. Försökte undvika att snegla mot källardörren. Försökte undvika att spekulera kring var den där människan befann sig. Vad den gjorde medan vi satt vid vårt morgonkaffe levde våra liv. Sofia kysste mig ömsint på pannan och önskade att jag skulle krya på mig varpå hon åkte till jobbet och lämnade mig ensam i huset. Under de där morgontimmarna hade jag bestämt mig. Den tjur som jag inte klarade av att ta vid hornen om nätterna skulle tvingas fram i dagsljuset och konfronteras. Det kunde inte fortsätta på det här viset. Så fort bilen hade försvunnit utom synhåll klädde jag på mig mina arbetskläder, hämtade ficklampan i kökslådan och blev sedan stående obeslutsam in till knivstället. Jag tog upp den stora japanska kockkniven som vi hade fått i bröllopsgåva av Sofias moster och satte tillbaka den igen. Om det verkligen blev fråga om en konfrontation var det allt för definitivt med ett sånt vapen. Å andra sidan ville jag ha någonting... Till slut la jag morakniven i sitt fodral i fickan och tog en hammare. En medelväg. Samtidigt som jag upptogs av dessa överväganden visste jag att de var absurda. Jag hade ju undersökt källaren och det fanns ingenstans att gömma sig. Varför skulle det bli annorlunda den här gången? Varifrån skulle en galen människa kunna hoppa fram och vad skulle jag i så fall göra? Det spelade ingen roll. Den avgörande skillnaden var att jag nu visste att någon rörde sig i källaren och försökte ta sig upp i huset. Oavsett vem eller vad det var så tänkte jag inte gå den till mötes obeväpnad. Så enkelt var det. Trots att dagsljus föll in från fönstren och ingenting tydde på att den jag sökte fanns på andra sidan dörren knackade jag och sa högt –Nu kommer jag! –innan jag vred om nyckeln och öppnade. Trappan var tom. Ingenting syntes på trappstegen eller dörren. Jag undersökte handtaget, tittade efter fingeravtryck, luktade på det. Ingenting. Vad hade jag tänkt mig? Jag vet inte. Jag försökte ha ett öppet sinnelag, om man ska uttrycka det positivt. Man kan också säga att jag var jävligt rädd och vädrade som en skrämd hare. Jag undersökte alla de utrymmen och prång som jag hade undersökt förra gången. Jag slog med hammaren på akkumulatortanken och av ljudet att döma var den fylld med vatten. Inte ihålig och en bostad för den förra ägaren som i krypande vansinne planerade att... Ja, tankarna gick vilse, medan jag tände alla lampor och lyste med ficklampan i de vrår dit ljuset inte nådde. Vid något tillfälle satte jag mig på huk, kurade ihop mig och drabbades av en kortvarig gråtattack. Det fick inte vara på det här sättet Jag och Sofia hade köpt hus Vi älskade varandra och skulle ha barn År fyllda av ömhet och ämnen låg framför oss hela livet Det fick inte finnas något i källaren som äventyrade alltihop genom att strö skräck i våra nätter Det var inte rättvist Jag reste mig upp och skrek rakt ut Var är du din jävel? Visa dig! I ren ilska började jag riva ut alla kartonger med böcker och gjorde även det jag inte vågat förra gången, slet upp dem och fann bara gammal kurslitteratur, romaner och uppslagsverk. När jag i samma uppgiven av vrede dängde tillbaka en kartong under de väggfasta hyllorna i frådet, dunkade det till som ur en bastrumma. Jag drog ut kartongen igen och ställde mig på knä, lyste under hyllan på en brädvägg av obearbetad furu jag knackade på den med hammaren- och fann den ihålighet jag hela tiden hade sökt. Fast vad betydde egentligen att det var ett hål bakom väggen? Det var det även på andra platser i huset. Jag kropp in under hyllan och undersökte väggen noggrannare. Då såg jag det. På högra kortsidan av väggens rektangel fanns en springa. När jag lyste på den vänstra sidan- såg jag ryggen av ett par små gångjärn. En lucka som bara gick att öppna från insidan. Jag fick fram morakniven, får jag inte ändå att ha den i handen och lirkade in den i springan bände försiktigt. Luckan började glida upp mot mig och en pust av skämd luft trängde in i näsborrarna. Luckan var öppen en decimeter. Jag svalde och sa Hallå? Finns det någon där inne? Jag lyssnade Inga svar Inga rörelser Ingen antydan till att någon befann sig på andra sidan Jag backade så långt jag kunde utan att tappa kontakten med luckan grep hårdare om knivskaftet och bände till Luckan gled upp Utrymmet bakom den var kolmörkt och jag såg omedelbart till att lysa med ficklampan jag vet inte om sucken som undslapp mig var av lättnad eller besvikelse. Utrymmet bakom luckan var så trångt att det var otänkbart att en människa skulle kunna hålla till där. Möjligen skulle ett barn få rum på de max 20 centimetrarna mellan berget och husgrundens undersida. Ett mycket smalt barn. Ett mycket dött barn. Ljussäglan som jag hade låtit svepa över de knagliga Berggrunden stannade på någonting tre meter in i det trånga utrymmet. Råttfällan. Den försvunna rottfällan. Handen som höll ficklampan gjorde ett ofrivilligt ryck och jag flämtade till, kastade mig baklänges och smällde igen luckan. Hjärtat ville tränga upp genom halsen när jag släpade fram bokkartongerna och staplade dem framför luckan. Sen satte jag mig med ryggen mot staplarna och drog upp knäna mot bröstet, lutade pannan mot knäna och försökte mana mig själv att lugna ner mig. Vad var det egentligen jag hade sett? Det första kunde inte förnekas. Jag hade sett råttfällan. Min råttfälla. Det tyder på att någon eller något använde sig av luckan. Okej. Okay. Okej. Okay. Problemet var att fällan fortfarande var spänd. Trots att ostbiten var borta. Någonting. Någon hade en så försiktig mun och så försiktiga fingrar att den kunde både ta ostbiten och flytta fällan utan att den utlöstes eller först ta med fällan till sitt bo och därefter plocka loss ostbiten jag skrattade till och lite dammblandat snor stöttes ur näsan hade det någon betydelse? ja, på något sätt hade det det på grund av ögonen. Det där ögonparet som jag hade skymtat när ficklampsljuset fladdrade till. Jag visste inte om de tillhörde en människa eller ett djur eller något annat. För att kunna bedöma intelligensen eller medvetandet hos ögonens ägare hade frågan om fällan betydelse. Jag var inte vid mina sinnens fulla bruk när jag satt med ryggen mot kartongerna och bilderna vevades fram i skallen. Känner lukt av ost, ser ost Tar loss ost, tar med sig fälla Varför tar med sig fälla? Eller ser fälla, ser ost Vill ta loss ost i lugn och ro Tar med sig fälla, äter ost Sparar fälla Varför? F för att fånga mer Att äta Sparar ost, utlöser fälla Spänner fälla igen Jag var inte ens säker på Att jag hade sett de där ögonen Kanske var det bara ett par spikhuvuden Som hade reflekterat ljuset men det var ögon. Jag visste att det var ögon. Någonting hade tittat på mig. Jag tog mig upp i huset igen, låste källardörren och satte mig vid köksbordet efter att ha lagt tillbaka hammaren, morakniven och ficklampan. Min expedition hade burit frukt. Nu visste jag hur det var. Jag hade sett tillräckligt många skräckfilmer för att veta vad som kom hänest. Nu fick jag tag i husets förra ägare och via denne fann jag en urgammal lärare som arbetat på skolan. Ur sin senilitets dimmor mumlade läraren fram något om en fruktansvärd tragedi. Den där pojken eller flickan som svalt ihjäl eller kvävdes eller misshandlades till döds eller bara försvann. Eller någonting helt annat. Rykten bland barnen om ett monster i källaren något slämmigt och snigelartat med mänskliga ögon eller en demon som nerkallats av... Ja olika varianter av samma grundläggande faktum. Någonting hade funnits där nere länge och fanns där fortfarande. En speciell omständighet. Sofia tittade bekymrat på mig när hon kom hem. Hur är det med dig, sa hon. Du ser verkligen inte frisk ut. Nej, jag känner mig inte så frisk heller. Vad kan det vara för något, tror du? Det är väl något som går. Är det fler på ditt jobb som har haft det? Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Sofia tyckte att jag borde ligga till sängs och vila. Jag försökte i fem minuter innan det blev outhärdligt. Jag klarade inte av att ligga på övervåningen medan Sofia och vårt ofödda barn gick omkring ensamma på undervåningen i närheten av det där. Jag försökte skoja bort det med allmän sinnesförvirring, framkallad av sjukdomen, när jag följde Sofia mellan rummen, men jag såg att hon tyckte att jag betedde mig underligt och snutt på obehagligt, så till slut fattade jag postor i köket där jag låtsades läsa tidningen, medan jag höll källardörren under uppsikt. Sofia ville se en film på kvällen, men jag sa att jag var väldigt sugen på alfabet, alltid syftat att få vara vid köksbordet. Efter visst motstånd accepterade Sofia och blev sur på mig när jag, uppenbart okoncentrerad, inte lyckades skrapa ihop mer än strax över hundra poäng. När vi hade gått och lagt oss smög jag in bakom hennes rygg, höll om henne hårt och sa Förlåt om jag är konstig, det går över. Mm, sa Sofia och strök mig över armen, bökade sig närmare in till mig. Efter fem minuter hade hon somnat. Jag hade ingen bestämd plan när jag kliv upp, drog på mig morgonrocken och gick ner till undervåningen. Bara samma grundläggande känsla som kvällen innan. Det måste bli ett slut. Jag tände ljuset i hallen, hämtade en köksstol och satte mig och väntade en meter framför källardörren. En timme eller mer gick utan att någonting hände och föregående natts sömnlöshet började ge sig till känna. Jag stödde armen mot korgmöbeln och lutade mitt huvud mot armväcket medan jag stirrade stint mot källardörren. Jag ville höra om det kom steg, om det hasade eller släpade, om det rann. Förmodligen skulle jag bli lika rädd oavsett var det var, men den här natten skulle jag bita huvudet av rädslan. Det var den enda möjligheten. Och det fanns en omständighet som jag inte har redogjort för jag var tämligen övertygad om att det som fanns i källaren inte var farligt obehagligt skrämmande frånstötande, ja rent av övernaturligt och trotsande förnuftets lagar och i värsta fall alltihop men inte farligt då skulle inte den föregående ägaren ha formulerat sitt meddelande så som han hade gjort då skulle det som fanns i källaren inte nöja sig med knackningar och ett förkynt prövande av handtaget men oavsett om det var så harmlöst som jag hoppades Så ville det upp i huset Det fick inte komma upp i huset Huset var vårt hem Och huset tillhörde oss Och vi bodde i huset Och vi var husets Någonstans där somnade jag Jag drömde att jag stod utanför ett hus Och ville komma in Jag gick runt och sökte efter möjliga ingångar Och kikade genom fönster När jag inte hittade någon väg in Gick jag till ytterdörren och knackade på men det var något fel med bilden eftersom jag inte hade några armar- inga händer som sträcktes in i mitt synfält- och ändå knackade det och knackade. Drömmens knackningar hade flyttat till källardörren. Ljudlöst sjönk jag ner på knä och hasade mig fram- la handflatan mot det vitmålade träet, väntade. Efter en stund hördes knackningen igen- Trots all beredskap rev skräcken till inuti kroppen och jag fick mota en impuls från tarmarna att släppa ifrån sig sitt innehåll när jag kände vibrationen mot handflatan. Bara en tunn barriär av trä skilde mig från det på andra sidan vad det än var. Ett svagt ljud hördes från den centimeter höga springan under dörren det gick inte att avgöra om det var andning eller försök till tal. Jag lutade mig ner mot golvet och strupen kändes sammanklistrad när jag viskade. Vad säger du? Säger du något? Det var ett ord. Ett enda ord som utsades med en svag röst från andra sidan dörren. Det gick inte att avgöra om rösten tillhörde en vuxen eller ett barn, om den var ung eller gammal, stor eller liten– om dessa begrepp alls gick att tillämpa, men ordet jag tyckte mig höra var bröd. Min kropp var som en enda muskel som varit spänd till bristningsgränsen och jag föll omkull när jag försökte komma upp på fötter. Med stöd av väggarna lyckades jag på andra försöket och tog mig fram till brödburken. Med darrande fingrar fick jag fram en tunn skiva kavring som jag bar med mig tillbaka till dörren. Jag skäms inte för att säga att mina tänder hackade mot varandra när jag la skivan på golvet och försiktigt petade in den i springan under dörren. När skivan hade kommit halvvägs drog det som var på andra sidan till sig den. Jag bet ihop käkarna för att få slut på skallret från tänderna för att inte skrika när brödskivan försvann in i dörrspringen. Så satt jag på knä som i givakt medan jag väntade på en reaktion Ett tack, ett tuggande, en bön om mer bröd Medan jag fixerade dörrspringan Först förstod jag inte vad jag såg Och jag drog mig en centimeter baklänges när någonting pressades ut Men det var brödskivan som kom tillbaka i samma orörda skick Rösten på andra sidan höjdes en aning jag kryp ner mot golvet och la örat så nära springen som jag vågade. Kände en fläkt av jord, fukt och även luft som flöt mot mig. Nu hörde jag vad källarens invånare sa. Och bara den lilla bokstaven som jag hört fel räckte för att gestaltningen av min och Sofias framtid skulle ändras i den stunden. Den sa blöd. Fem år har gått sedan vi flyttade från Vallentuna. Vi fick huset sålt med en viss förlust eftersom jag såg mig tvungen att skriva ett likadant meddelande som den föregående ägaren. I långa stycken kopierade jag hans ord så långt jag kom ihåg dem. Jag redogjorde för Sofia vad som hänt. Varför vi inte kunde bo kvar. Och hon accepterade min historia utan att ifrågasätta den allt för mycket. Även om hon under veckorna som följde efter flytten gav mig några forskande blickar. Jag har bemödat mig om att inte på något sätt uppträda onormalt sen dess- och hennes blickar på mig är nu numera som innan Vallentuna. Kärleksfulla, bistra eller bara neutrala. Hon misstänker mig inte för gryende galenskap. Våran Elsa föddes drygt fyra månader efter flytten. Något för tidigt, men allt gick som det skulle. Hon har sedan två år tillbaka sällskap av Herbert- Skyll inte på mig, det var en älskad farbror till Sofia som hette så. Vi bor i en enplansvilla på 100 kvadrat i Brottby och överväger att försöka skaffa någonting större eftersom Sofia sedan ett par år tillbaka är föreståndare på sitt fritidshem och även jag klättrat några pinnhål. Det går bra för oss och vi är lyckliga. Jag vet inte hur det gick för dem som köpte huset av oss. Om det har sålts vidare några fler gånger. Liksom ägaren innan oss gav jag mäklaren noggranna instruktioner om att jag inte på några villkor ville bli kontaktad av köparna. Jag vill inte veta vad som döljer sig i den där källarens mörker. Vill aldrig veta. På det att vi må leva i ljuset. Mm. Hej! Som du säkert listat ut vid det här laget så har du lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Dagens avsnitt gick ut på att berätta en enda lång historia och eftersom att jag inte ville dra uppmärksamheten från den så gjorde jag som jag brukar med riktigt bra historier och gick rakt på sak. För den här historien, speciella omständigheter som den heter, är nämligen skriven av skräckförfattaren John Aivide Lindqvist. Om du känner igen namnet det är det nog för att han har skrivit Låt den rätte komma in, succéboken som sen blev så väl svensk som amerikansk succéfilm. Eller så är det för att han helt enkelt är den absolut mest kända och uppskattade svenska skräckförfattaren, som vi har fått äran att ha i våran lilla podd. Speciella omständigheter publicerade han i novellsamlingen Våran hud, vårat blod, våra ben som kom ut nu i år. I efterordet till boken skriver John att Det lustiga med denna enkla lilla berättelse, helt utan blod, våld eller monster, är att flera människor har sagt till mig att det är den läskigaste de läst, läskigare än mina romaner. Jag vet i alla fall att historien skrämde vettet av mig när jag läste den, liggande i en solstol på en idyllisk ö i Italien under min semester nu i augusti. Och jag hoppas att ni lyssnare också känner detsamma. Och ja, med den historien av John säger vi farväl till sommaruppehållet och hälsar välkommen till en höst med Creepypodden. Nästa vecka är vi tillbaka igen som vanligt med ett nytt avsnitt. Och med det sagt är det dags för mig att säga tack och hej för veckans avsnitt. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden.